Pozůstatky Luňáka byly předmětem pečlivého, avšak nic nechápajícího zájmu božských bytostí. Nebyli si jisté, co to je, ale zásadně to odmítali. Mám pocit, řekl slepý, jo, že kdybychom chtěli, aby lidé létali, dali bychom jim křídla. Pavolili v mojím kavce a létají fiko bevev. Upozornil ho Aflér. Ano, ale to jsou magické předměty. Magie, víra, tam se dají najít jisté asociace. Tohle je pokus, jak zvrátit přirozený řád. V takových věcech by tady mohl za chvilku poletovat kdokoliv. Otřásl se. Lidé by mohli na své bohy zhlížet a ne k ním vzhlížet. Pak obrátil pozornost k Leonardovi z Proč si to udělal? Dali jste mi křídla, když jste mi ukázali ptáky, odpověděl Leonardo. Udělal jsem jen to, co jsem viděl. Zbytek Bohu mlčel. Jako mnoho profesionálně věřících lidí a oni jako bohové byli skutečně profesionálové, měli sklony cítit se v přítomnosti neskrývaného ryzího duchovna nejistě. Nikdo z nás tě nepoznává jako svého uctívače, ty jsi ateista? Mohu říct si, že každopádně věřím na všechno, co je zboží dobré vůle a hlavně kvality, odpověděl Leonardo a rozhlédl se. Jak se zdálo, jeho odpověď uspokojila všechny až na osud. A to je všechno, zamračil se. Leonardo se na okamžik zamyslel. No, myslím, že každopádně věřím na geometrii, barvy na okraji světelného spektra a na to, co je ve věcech úžasného. Takže ty nejsi člověk, který věří, Naléhal slepý jo. Já jsem malíř, takže to je ne, že? Chci mít v téhle věci jasno. Hm, já nerozumím otázce, zavrtěl hlavou Leonardo. Rozhodně ne, tak jak ji pokládáte. Já nerozumím tvým odpovědím, zavrčel osud. Jak je podáváš? No – Dobré, předpokládejme, že ti něco dlužíme, pokračoval slepý Jo. – Nikdy nesmí být řečeno, že jsou bohové nespravedliví. – My nedovolíme, aby se řeklo, že jsou bohové nespravedliví, utrhl se osud. – Jestli můžu něco navrhnout, tak budeš už mlčet, Rozužil se najednou slepý Jo tohle vyřešíme po staru, díky za rady. Pak se obrátil k cestovatelům a namířil prst na Leonarda. Tvůj trest bude následující, řekl slepý jo vážným hlasem. Vymaluješ strop chrámu malých bohů v Ank morporku Celý strop výzdoba je v trestu hodném stavu. Ale... To není fér, ozval se Karotka. On už není žádný mladík a velkému Michalu Andělínu dobroty mu trvalo celých 20 let, než strop vymaloval. Aspoň to zaměstná jeho mozek, už klíbl se osud a zabrání to tomu, aby mu do hlavy nelezly ty špatné kusy myšlenek. To je jediný správný trest pro ty, kde si přivlastňují moc bohu. a pro nezaměstnané ruce máme taky práce dost. Hmm, odpověděl Leonardo, trocha pořádného lešení, vpousta lešení, pošišlával spokojeně Ofler. Téma maléb, zeptal se Leonardo, rád bych maloval celý svět. Přerušil ho osud, nic menšího. Skutečně... A já si představoval takovou krásnou kachní moc a na ní tu a tam nějakou tu hvězdu. Vskočil jim do řeči slepý jo. Celý svět, opakoval Leonardo s očima upřenýma do svého soukromého světa. Se slany, draky, s chamáči mračen a rozlehlými pralesy, s morskými pravdy, s ptáky a velkými pouštěmi, s bouřemi a bílými vrcholky hor. Ech, tak tedy ano, přikývil slepý jo. – Bez pomoci. Osudu to pořád ještě nestačilo. – Ani flefením, přidával si afler. To je obludné, zamračil se karotka. Slepý jo hovor uzavřel. – A jestliže to nebude hotovo za dvacet let? – Za deset let, opravil ho osud. Tak bude město Ankmorpork zničeno božím ohněm. Hmm, ano, to je dobrý nápad, prohlásil Leonardo, který stále ještě zíral do prázdna. Někteří z těch ptáčků budou muset být docela malí. Je v šoku, prohlásil Mrakoplaš. Kapitán Karotka vstekem stichl, ale bylo to ono pověstné ticho před bouří. Řekněte mi, zeptal se slepý jo, máme nějakého boha policistů? Ne, pane, odpověděl Karotka. Poldové by nikdy nevěřili nikomu, kdo by o sobě tvrdil, že je bohem policistů, natož aby pak věřili v něj. Ale ty jsi jistě člověk bohabojný. No, to, co jsem z nich viděl, mě každopádně vyděsilo k smrti, pane. A můj velitel vždycky říká, tedy když máme službu a chodíme městem, že když vidíte, jak vypadá lidstvo, nezbývá než připustit existenci bohů. Při této klasické a přesné karotkově citaci se bohové blahoskloně usmívali a souhlasili. Bohové ironii neznají. Výborně, e, jakou máš prosbu. Pane, každý od Bohu něco chce, vysvětloval slepýho. Já ne, pane, já vám nabízím příležitost. Ty chceš něco dát nám? Ano, pane, úžasnou příležitost, jak ukázat svou spravedlnost a milosedenství. Kdybyste vyslyšel mou supliku, neboli vynš? Nastalo ticho. Pak slepý jo velmi opatrně začal. To je jeden z těch dřevěných předmětů, co mají vepředu držátko a dávají se do stolu a do nich se... Nebo... Nejistě se odmlčel. A tenhle minč... To je ta gumová věc, co do ní děti hm, hm, kopou. To jste měl na mysli, poznámka překladatele. míromští čtenáři prominou. Já opravdu nenašel nic jiného, co by se dalo použít. Ne, pane, vy mluvíte o šuplíku a myči, ale ta slova znamenají prozbu, žádost. A to je všechno. Ach, nuže... – Dovolte, aby byl luňák opraven a my se na ně mohli zase vrátit domů. – Nemožné, zavrtěl osud divoce hlavou. – Mně se to zdá rozumné, odpověděl slepý jo a upřel pohled na osud. – Musí to být jeho poslední let. – Bude to poslední let luňáka, že ano? – obrátil se Korotka k Leonardovi vemlouvavým hlasem – Cože? Ach, každopádně, naprosto jistě. Teď teprve vidím, jak špatně jsem ho navrhl. Ten další. Co se to tam děje? Zeptal se osud podezřívavě. Kde? Rozhlížel jsem rakoplaš. No, proč jsi mu položil ruku na ústa? Já. Ta jsem udělal. Pořád ještě to děláš. To jsou ty moje nervy. Třásol se mrakoplaž a pustil Leonarda. A vy máte taky nějakou tu supliku nebo vinč? Cože? Aha, já teda, já bych si přál balón. Takovej nafukovací, co lítá, modrej. Pak vrhl zdorovitý pohled na karotku. To má kořeny hluboko v minulosti, když mi bylo šest, chápeš? Byla tam ta protivná velká holka a špendlík, nechci o tom mluvit. Zvedl hlavu a rozlédl se po čekajících bozích. Nevím, proč na mě všichni tak koukáte, prostě chci modraj balán na. No. A ak, ozval se v tom okamžiku knihovník. Ten váš maskot nebo ten mazlíček, prostě ta vaše opička má taky nějaké přání. Pokračoval slepý, jo, který se zřejmě dostal do štědré nálady. Kdyby chtěl nějaké ovoce, tak tady máme i opičího boha a spoustu banánů a mango a. Mrakoplaš, který si uvědomil náhlé ochlazení, rychle zvolal: Ne, a si doopravdy přeje jen 3000 registračních karet, nové razítko a 20 litrů ingoustu. Eek! Zděloval mu knihovník na léhavě. No tak dobře, a taky by mu udělal radost balón, ale červený. Oprava luňáka byla velmi jednoduchá. I když se bohové jako druh necítí v přítomnosti mechanických věcí nejlépe, na každém panteonu, v každém vesmíru najdete nějaké nižší božstvo, vulkána, vélanda, denise nebo hefajsta, které ví, jak k sobě pasují některé součástky a takové věci. Něco takového musí mít ke své lítosti a často i nemalé škodě i většina větších organizací. Jindřich šerý děs se vynořil ze závěje a zalapal podechu. Pak ho pevná ruka opět ponořila pod povrch sněhu. Takže to platí, zavrčel minstrel, který mu klečel na zádech a držel ho za vlasy. Jindřich šerý děs se znovu zvedl. Platí, zařval a plival sníh. A jestli se mi později pokusíš říct, že jsem tě neměl poslouchat, Protože každý ví, že pánu temnoce nesmí věřit, tak tě vlastnoročně uškrtím strunou zloutny, slyšíš? Nemáš trochu úcty. No a? Ty jsi přece zrádný pán temnot, je to tak. Už klíbil se minstrel a přitiskl prskající hlavu zpátky do sněhu. No jo, dobrá, samozřejmě, to je časný. Ale trocha úcty, by tě vůbec nic nestává. Ty mi pomůžeš dostat se zpátky a já za to do té ságy napíšu, že si ten nejodpornější, nejtemnější a nejlstivější pán temnoteký kdy existoval. Je to jasné? Udýchaná, sípající hlava se znovu objevila nad sněhem. Jo, dobře, tak dobře, ale musíš mi slíbit, Jestli mě podvedeš nebo zradíš, tak si vzpomeň, že já kot neznám. Já nemusím nechat pána temnot uniknout. Já ne! Sestupovali v tichu a v Jindřichově případě většinou se zavřenýma očima. Daleko níže a šikmo stranou kouřilo a bublalo údolí, které bylo ještě před krátkou chvílí poměrně mohutným pahorkem. Nenašli jsme ani těla, řekl minstrel, když hledali kudy dál. Jo, to protože nezahynuli, chápeš? Určitě je v poslední minutě napad nějaký plán, vsaď se. Jindřicho, můžeš mi říkat zlej, chlapče. Tak tedy zlý... Vždyť poslední minutu padaly dolů z té příšerné hory. Jo, věnčo je možný, že taky jenom klouzali vzduchem, chápeš? A tam dole jsou všechny ty jezera, nebo odhadli, kde je sníh fakticky hluboký. Minstrel se na něj nevěřícně díval. Ty vážně věříš, že mohli přežít? Po Jindřichově do červena odřené tváři přeběhl krátký záchvěv zoufalství. Jasně, samozřejmě, všechny ty Kohenovi řeči, to byly jenom řečičky. On nepatří k těm, co by se potulovali koléma a pořád jenom umírali. Kde pak starý Kohen? Teda myslím, von ne. Von je jediný svýho druhu. Minstrel se pozorně rozhlédl po pustých středových pláních, které měl před sebou. Byla tam jezera a byly tam mnoha metrové návěje sněhu, stejně jako hluboké rozsedliny, které sníh zcela zavál. Jenže horda neužívala lstivosti. Když potřebovali být lstiví, tak si na to někoho najali. Jinak prostě zautočili na zem zautočit nemůžeš. Nějak se to všechno pomíchalo, pomyslel si, zrovna jak to řekl ten kapitán. Bohové, hrdinové a divoká dobrodružství, ale když odejde poslední hrdina, je povšem. Nikdy hrdiny neměl zvláště v lásce, ale teď si uvědomil, že je potřebuje, že je chce, že si přeje, aby existovaly jako prales nebo hory. Možná, že je dobře nezná, ale vyplňovali určitou mezeru v jeho myšlenkách. Mezeru v myšlenkách každého z nás. Budou v pořádku, ozval se Jindřich Šerý Děs. Nejspíš na nás budou čekat dole, co to vysí tamhle na tom balvanu? Zeptal se minstrel. Když se tam s jistým úsilím vyškrabali po kluských kamenech, ukázalo se, že je to kus rozlomeného kola z humošova křesla. Co nic neznamená, Zabručel pán temnot a odhodil trasku stranou. Tak pojď, pohneme se, tohle není hora, kdyby bylo dobrý trávit noc. ne. Tomáš, pravdu, přikývil minstrel, stáhl z ramene svou liru a začal ji ladit. Ale nic to neznamená. Nech se obrátil k odchodu, vytáhl z kapsy malý kožený váček. Byl plný rubínů. Vysypal je do sněhu, kde zazářili jako krvavé krůpěje. Pak vykročil. Bylo to opravdu hluboké sněhové pole. Tu a tam napovídala hluboká propadlina o tom, že sníh byl rozhozen velkou silou padajícího těla, ale ostré okraje už se ohlazovaly větrem a padajícím sněhem. Sedm žen v sedlech přistálo hladce a lehce. Zvláštní bylo to, že ačkoliv se na sněhu objevily otisky kopyt, nebyli v místech, kde se zvířata sněhu dotkla ani ve chvíli, kdy po něm kráčela. Zdálo se, že ženy na koních někdo do světa přidal navíc, jako kdyby je někdo namaloval a pak už neměl dost času přidat k ním pozadí. Zůstali stát a chvilku čekali. – Toť vrcholně neuspokojivé, řekla Hilda soprán. Měli by tady býti? Že mrtvej jsou to vědí, doufám. Už prošli jsme vše v úkol, já skutečně si zoufám. Rozhlížela se Gertruda, mecosoprán. Dámy, byli byste tak laskavé a sesedli z těch koní. Otačili se. Sedmá Valkýra tasila meč a přátelsky se na ně usmívala. To je ale drzost! Koukněte, vy nejste Grimhilda! ne. Ale myslím, že bych na vás šest klidně stačila, odpověděla Vena a odhodila Helmici stranou. Nadspala jsem je jednou rukou latríny. Myslím, že by pro vás bylo lepší, kdybyste prostě slezli z koní. Lepší? Lepší než co? Nechápala Hilda. Paní Megeryová si povzdechla. Než tahle," řekla. Sníh kolem vyvrhl staré muže. Dobrý večer, slečna! řekl Kohen a uchopil hldi na koně za uzdu. Takže, ráčíte udělat, co vám říká? A nebo mám říct tohle svýmu příteli Bleskovýmu, aby vás o to požádal osobně? akorát, že on je tak trochu drsnej. Bu, bu, bu. Co si to dovolujete? Já si dovolím cokoliv slečenka. Tak a teď dolů, než vás chodím. No tohle! Promiňte, hej, slyšíte? Promiňte, volala Gertruda, jste mrtvý? A měli jsme být mrtví, jenže já jsem mrtvej necítím. Já teda mrtvej nejsem, zeřval bláznivý humoš. Srazím k zemi každý kdo by se mi odvážil říct, že jsem mrtvej. Máme pro vás napítku, kterou nemůžete odmítnout, řekl Kohen a vyšvihl se na hildi na koně. Dosadal, hoši! Ale promiňte, ozvala se Gertruda, která patřila k lidem postiženým permanentní slušností. Měli jsme vás odnést do síní věčného zabíjení. Medovina tam teče proudem a podávají se pečení vepři a mezi jídlem spolu hrdinové bojuží. To všechno jen pro vás. Vždyť jste si to přáli. Vybudovali jsme to tam jenom pro vás. Já no tak díky, ale my to neberem, odpověděl kohen. Ale to je místo, kam by se měli odebrat všichni mrtví hrdinové. Nepamatuju si, že bych něco v tomhle smyslu podepisoval. Zavrtěl hlavou kohen, zvedl pohled k nebi. Slunce zapadlo a na obloze se objevily první hvězdy. Takže každá z nich je svět? Hm. Pořád ještě se k nám nechcete přidát, paní Megeryová. Ještě ne, hoši. Usmála se vena napůl smutně a napůl toužebně. Myslím, že na to ještě nejsem připravená. Ale i můj čas přijde. Dobrá, dobrá, takže my vyrazíme. Máme před sebou spoustu práce, ale paní McGueryová se rozhlédla po okolním sněhu. Vítr už stačil zavát sněhem tvary. Tady čněla ze závěje rukujeť meče, tam za polovina sandálu. Jste vlastně mrtví, nebo ne? zeptala se nakonec. Kohen přeletěl pohledem sníh. A hehe, jak já to vidím? My si myslíme, že nejsme, tak proč bychom se měli starat o to, co si myslí někdo jiný? O to jsme se nikdy nestarali. Připravené, humoši, tak za mnou, mládenci. Vena pozorovala, jak se valkýry, které se hádali mezi sebou, pomalu pěšky vracejí k hoře. Pak čekala. Měla pocit, že bude následovat něco, na co stojí za to počkat. Po nějaké chvíli uslyšela zařechtat dalšího koně. Sklízíš? Zeptala se a otočila se, aby lépe viděla postavu na koni. To je něco, v čem ti bohužel nemohu udělat jasno. Odpověděl smrť. Ale jsi tady... Pokračovala Vena, i když se teď cítila být spíš jako paní Meggeriovou než bojovnicí. Vena by pravděpodobně zabila pár valkýr jen proto, aby se ujistila, že ostatní dávají pozor na to, co říká. Ale oni vypadali tak strašně mladě. Já, Já jsem, jsem pochopitelně, pochopitelně Paní Meggeriová se zadívala ke hvězdám. Když byl hrdina za starých časů opravdovým a velkým hrdinou, přenesli ho bohové na oblohu v podobě souhvězdí. Jenže hvězdy se mění, upozornil je smrť. To, co dnes vypadá jako mohutný válečník, se může za sto let proměnit v šálek na čaj. To není fér? Nikdy nikdo neřekl, že to fér bude, ale vždycky tady jsou ještě další hvězdy. Na úpatí hory v původním venině táboře rozdělal Jindřich oheň, zatímco minstrel seděl a brnkal se nějaké noty. Po chvíli řekl, byl bych rád, kdyby si poslechl tohle, a něco zahrál. Jindřichovi šerému děsu se zdálo, že to trvalo celý život. Když poslední tóny odumřeli, otřel si slzy z očí. Musím na tom ještě hodně pracovat. Dodal pak minstrel nepřítomným hlasem. Ale bude to pak stačit? Ty se mě ptáš, jestli to... Bude stačit, vypravil ze sebe Jindřich s mírnými obtížemi. To mi chceš říct, že to dokážeš udělat ještě lepší? Určitě. No, ono to není jako obyčejná saga, komentoval dílo Jindřich Šerý děs zastřeným hlasem. Má to melodii. Můžeš si ji dokonce pískat, nebo si ji pobrukovat. Prostě mám pocit, že to zní jako oni, jak by zněli, kdyby se změnili v hudbu. Výborně, že to úžasné. Děkuju ti, bude to lepší a o to lepší, čím víc lidí to uslyší. Je to hudba určená k tomu, aby jí lidé naslouchali. Nenašli jsme žádná těla, takže je to něco jiného, že? Řekl velmi malý pán Temnot. Takže, takže by vlastně mohli někde žít. Minstrel zabrnkal několik tónů na lyru. Struny se zatřpětily. Někde ano, souhlasil Víš co, mladinče, vždyť já ani neznám tvý jméno. Minstrelovi se nakrabatilo čelo. On už si tím sám nebyl tak docela jist. Nevěděl ani, kam půjde a co bude dělat, ale měl jisté podezření, že život by mohl být od této chvíle mnohem zajímavější. Jsem jenom zpěvák, odpověděl. Zohraj to ještě jednou, žadonil pán temnot. Mrakoplaž zamrkal, chvilku zíral a pak odtrhl pohled od okna. Právě nás předjeli nějací muže na koních, oznámil posádce. A ok, řekl knihovník, což patrně znamenalo, někteří z nás už si svoje odlétali. Jen jsem vám to chtěl říct. Lunák, který se točil ve vzduchu jako opilý klaun, stoupal ve sloupu horkého vzduchu z kráteru. To byl jediný rozkaz, který Leonardo vydal, než odešel do zadní části kabiny, kde usedl tak tiše, že karotka začínal mít vážné starosti. A tam jen tak sedí a šeptá slova jako deset let a celý svět. Muselo mu to způsobit strašlivý šok, jaké pokání, ale vypadá veselé a pořád si kreslí nějaké náčrtky a taky pořád listuje v těch ikonografiích, co si udělal na měsíci. Chudák, působí to neblaze na jeho mozek. Karatka se naklonil ku předu, měli bychom ho dostat co nejrychleji domů, jaký je obvyklý směr druhá hvězda nalevo a přímo až do rána. Já si myslím, že to je ten nejhloupější způsob astronavigace, jaký kdo vymyslel, prohlásil mrakoplaž. Musíme prostě mířit ke světlu. Jo, a taky bychom si měli dávat pozor, aby jsme nekoukali na bohy z vrchu. Karotka přikývl. To bude dost těžké. Prakticky nemožné, souhlasil mrekoplaž. Na místě, které nenajdete na žádné mapě, ležel na chladném kameni Mazda, zloděj ohně, tisíciletá oběť bohů. Po prvních deseti tisíci letech už vám paměť tak přesně neslouží a on si nebyl docela jistý, co se vlastně přehodilo. Objevila se u něj skupina staříků na koních, kteří se snesli na zem z nebe. Staříci mu přetěli pouta, dali mu napít a jeden po druhém mu obřadně potřásli vrázčitou rukou. Pak nasedli a zmizeli stejně rychle, jako se objevili. Mazda ulehl do prohlubně v balvanu, kterou tam jeho tělo v průběhu tisíciletí vyhloubilo. Nevěděl, co to bylo za muže, z jakého důvodu se tady objevili, ani proč byli tak rozjaření? Abychom řekli pravdu, byl se jist jen dvěma věcmi. Za prvé tím, že už každou chvíli začne svítat. Za druhé tím, že v pravé ruce svírá velmi ostrý meč, který mu dali staříci. S nadcházejícím úsvitem se začaly přibližovat i pomalé údery orlých perutí. Tak tohle si opravdu vychutná. Je vlastně přirozené, že ti, kteří zachrání svět před neodvratnou zkázou, se většinou nedočkají žádných zvláštních odměn ani díků. Protože vzhledem k tomu, že ke skáze nedojde, začnou lidé uvažovat o tom, jak neodvratná ona skáza byla a v důsledku toho neprojevují přílišnou ochotu obdařit dotyčného zachránce něčím hmotnějším, než je modlitba. Luňák dosti tvrdě přistál na zvlněné hladině přesněji řečeno povrchu řeky Ang, a jak se pravidelně stává veřejným předmětům, které zůstanou ležet bez dozoru a zdánlivě nepatří nikomu, stal se v krátku soukromým vlastnictvím velmi mnoha lidí. A Leonardo zahájil pokání za svou sebestřednou bohorovnost. S tím pochopitelně nadšeně souhlasila většina Ankmorporského kléru. To byla rozhodně věc, která vzbuzuje a podněcuje zbožnost. Proto byl Lord Vetinari překvapen, když tři týdny po popsaných událostech dostal naléhavý vzkaz od Hugolína výsměška. Téměř násilím se protlačil hustým zástupem ke chrámu malých bohů. Co se děje? Dotazoval se kněží ze kolem chrámových vrat, to je zvatokradeč, rouhačství, zeptěl Hugolín výsměšek. Co? Co namaloval? Ne to, co namaloval, pane. To, co namaloval, že úžasné. A on to dokončil. Vysoko v horách, kde právě sílila sněhová vychřice, bylo vidět ve sněhu rudou záři. Ta záře tam byla, slabší či silnější celou zimu, a když se pak zvedly jarní větry, zatřpitily se na slunci rubíny. Zpěvák asi nikdo nepamatuje. Píseň zůstává.